Dobre. Co prodiskutujeme teď on. Důležitost pravidelné praxe. Jo? Teď to všechno končí, tak. Se rozjedeme. No, a teď bychom měli pochopit, co je základem úspěchu v meditační praxi. Co si myslíte? Jak to vysvětluje Buddha? To nemám ze sebe, to je z písma. <laughs> Satatam sakritiam. Praxe musí mít kontinuitu a musí být s odaností, s pokorou. To je brána k úspěchu. Meditujeme s pravidelností a s odaností. Jestli jo, tak se tam dostaneme. Jestli ne, Máme smůlu? Tak dostaneme se tam, nebo máme smůlu? To závisí na těch dvou faktorech. Hm? Kontinuita a odanost. No a pak to všechno přijde. Musíme pochopit první co jsme, pak můžeme pochopit, co můžeme změnit. Jestliže rozumíme buddhismu, my jsme naše zvyky. A ty zvyky nez, nezměníme za den, za dva. První ty zvyky musíme pochopit, jak nás hřídí, No a pak, jestliže je pochopíme, tak pak je můžem pomalu, pomalu. Proces pochopení zvyku je proces změna zvyku. Hm? A tím se probouzíme, že začínáme chápat své zvyky které zvyky nám prospívají, které zvyky nám škodí. Jak na těle, tak na mysli. No a to je moudrost. Ty zvyky, ty námi vládnou. A nikdo nežije bez zvyku. Jestliže žijeme bez zvyku, jsme kdo? Hm? Plně probuzený Buddha. I velcí praktikanti a rahatí realizovaní bodhisattvé žijí zvyky. Jen Buddha je nadzvyk plně v probuzení Buda. Když to chápeme, no tak se snažíme pochopit, jaké zvyky nám prospívají, jaké zvyky nám škodí. No a to je v tom je pochopení té důležitosti, té kontinuity, a odanosti. A ta kontinuitá odanost nepřijde, jestliže nechápeme své zvyky. A jestliže věříme v buddhismus, ty zvyky nás nasměrovaly už vlastně od doby Bez začátku. Už v lůně v lůni matky už jsme měli nějaké ty zvyky. Když jsme vyšli z lůna, už jsme se podle nich nějak chovali. Je to tak? Vidíme to taky? No a to pochopení zvyků je pochopení jednání. A pochopení jednání my můžeme změnit jednání. Zvyky vedou k jednání. Pochopení zvyků, pochopíme jednání. Pochopením jednání můžeme změnit jednání. A tím, že změním, změním, se snažíme změnit jednání, tím měníme zvyky. Ty minulé zvyky už na nás nebudou tolik dolehat. Jinak ty minulé zvyky s námi budou lámat. A my nebudeme schopni lámat minulými zvyky. No a jestliže ty zvyky vědomě nevstřebáme, no tak a jsou. Nezdravé, tak to je pak stav nemoci. To je stejné ve všech směrech jogi. V indické jazyce se tomu říká satvické zvyky. Musíme mít satvické zvyky. Satvické zvyky jsou zdravé zvyky. V buddhismu se to říká. Kušala zvyky, zvyky jsou zdravé zvyky. Jestliže máme zdravé zvyky, žijeme zdravě, jestliže jak duševně, tak i tělesně. Jestliže nemáme zdravé zvyky, no tak ty špatné energie nám mávou. A my nemáme to, že nechápeme, že naše jednání je založené na zvycích, my nemáme schopnost situaci změnit. A meditace je především sebestudium, pochopení sebe. To, že jednáme tak, jak jednáme, a to, že jsme tak, jak jsme, to není náhodou. No a tak, co z toho plyne? Studujeme buddhismus, měli bychom ten buddhismus pochopit, studujeme jogu, měli bychom jogu pochopit. Buddhismus, yoga, to je kultivace zdravých zvyků. Nic jiného. Jestliže žijeme těmito zdravými zvyky, budeme zdraví a pomůžeme sobě a najdeme v sobě schopnost pomoct jiným, druhým. Jestliže nepomůžeme sobě, nikdy nebudeme schopni pomoct ani druhým. A jestliže se o to budeme snažit, budeme jenom frustrovaní. Hm? Jako matka, která nerozumí dítěti, chce dítěti pomoct, ale protože jenom násilně mu vnucuje to, co si myslí, tak dítě čím dál, tím víc od ní má větší odstup a nedůvěru. No a je ztracené. Hm? No a buddhismu matka to je jako moudrost. A my jsme jako špatně vychovaní děti. Hm? Vidíme to stejně. Hm? Jsme špatně vychovaní děti. Jedně moudrost nás může vychovat. A pak... To dítě bude zdravé a postará se samo o sebe a bude nezávislé a bude schopné se uplatnit v tom, co dělá. Je to tak? Vidíme to stejně? Hm? No a jaké poučení z toho vyplývá. Teď jsme se tady sešli, to taky není náhodné, no tak budeme pokračovat, aby jsme v sobě našli moudost, jak naše zvyky změnit ve smyslu darmi. Ve smyslu pravdy. Darma znamená pravda. A pravda přináší zdraví. Protože pravda je zákon. S pochopením zákona, což je moudrost, přichází zdraví. Když budeme dělat blbosti, Sami na to doplatíme. <laughs> je to tak? No. Když bude měla to, co je zdravé, co je rozumné, to, co je rozumné, skutečně to není to, co si myslíme, že je rozumné, ale je to, co je zdravé. Aby jsme pochopili, co je zdravé, musíme mít moudrost. Lidi si myslí, že jsou rozumní, no ale ty, co si myslí, že jsou rozumní, jsou většinou ty nej nejnerozumnější. <laughs> protože chtějí chtěj vnutit své názory a své zvyky druhým. No to je to nejnezdravější. Pak sami jsou v tísni a vedou do tísně i druhé. No a tak jsme měli tady společné posezení, každej si něco odnese a... To nejlepší, co si můžeme odnést, je právě ta kontinuita v praxi a udanost v praxi. To přináší zdraví. Hm? Neexistuje a nikdy neexistovalo žádné náhlé probuzení. Náhlých probuzení jsou miliony. Zase náhle, zase náhle, zase náhle, zase náhle. Náhle milion náhlých probuzení přináší kontinuitu a oddanost v praxi. Jestliže ta kontinuita, oddanost v praxi má za sebou miliony náhlých intuicí, dostává sílu a přeměňuje veškeré naše jednání. Jestliže nemá ty nemají ty intuice, ty náhle realizace sílu, no tak my nenajdeme kontinuitu a nenajdeme odanost. Skutečná realizace je, že ta kontinuita a odanost nám bude vlastní a bude řídit všechny naše zvyky. Jestliže bude řídit všechny naše zvyky, zaručujeme, že za nějakou dobu. Ta naše minulost, která nás tíží, nás stížit přestane a to je svoboda. Člověk neví, odkaď přichází, neví, kam odchází. A žije v tomto momentě. Takže je naplněn. Proč? Protože má uspokojení. Uspokojení v tomto momentě. A proto má málo pchání No a jeho vědomí si samou sedne. Nemusí toho dělat moc. Málo prání a uspokojení. Být plně přítomen v té situaci, ve které je. A zvyky se změní. A kontinuita sama přichází. My nemusíme nic tlačit. Jestliže se dostaneme do této situace, pak praxe v nás nechala hluboké semena, které Náš nasměrují v tomto životě a ve všech dalších životech. No a žijeme dál, ze dne na den, z momentu na moment, z měsíce na měsíc, z roku na rok. Hm. No a o tom všechno je žít prostě a uvědomněné. Dokážem to? Jede, Šlape to? Tak se budeme snažit a vy jste tady kolektiv, musíte se vzájemně podporovat. Na všecko půjde, čím dál, tím líp. Bez kolektivu člověk nemůže fungovat. I duchovní cesta potřebuje kolektiv. Žádná bytost nemůže být soběstačná. Všichni jsou závislí na podmínkách a příčinách. Když tomu rozumíme, vytváříme podmínky a příčiny, které jsou vedou ke našemu zdraví a k zdraví ostatních. Snažíme se, Lukáši? Hm? Jak to vidí Andrej? Snažíme se, ale na to je, jestli si často v tvojich prekájoch nepristupujeme k tomu správně? Tak proto to studium, to studium není špatný. Já doporučuju studium, protože studium je... Základ jasného konceptu, když má člověk jasný koncept, tak jiné koncepty ho nemůžou ovlivnit. A když člověk jasný koncept nemá, no tak tápá. A mít jasný koncept v duchovní praxi, to není tak snadné. Člověk musí to nastudovat a to praktikovat. A to konzultovat s někým, kdo tu zkušenost má, kdo tu dlouhodobou praxi má, kdo ty zvyky, zdraví zvyky, pro kterého jsou přirozené. Právě proto člověk by měl zkoumat ty zdraví zvyky, být s nimi familiérní, znát je, pozorovat lidi, kteří mají zdraví zvyky, pozorovat lidi, kteří mají nez nezdraví zvyky, Vidět, jak zdravé zvyky vedou k příznivým situacím, nezdravé zvyky vedou k nepříznivým situacím. Hm? Život je škola A z života se učíme. Život je darma. Význam světa je v bytostech, vědomí bytostí. Jestliže není vědomí bytosti, žádný svět nemá žádný význam. No a my hledáme význam tam, kde žádný význam není, v mrtvé hmotě. Ale jedině bytost, jedině vědomí dává životu význam. Protože my vědomí nechápeme, nechápeme co mu prospívá, co mu škodí, nechápeme co je zdravé, co je nezdravé. No a tak jsme ve stavu labilní, nestabilní. protože jsme v labilním stavu trpíme. Když jsme v stabilním stavu nic nás neotřese. A to je ta odanost, ta kontinuita. My vždycky budeme konfrontovat situace, které jsou nepříznivé. Neexistuje život, kde není konfrontace se nepříznivými situacemi. Ale ten, kdo má moudrost, se z těch nepříznivých situací učí. A získá schopnost nepříznivou situaci změnit v příznivou. To je moudrost. Změnit to nezdravé ve zdravé. Změnit to nežádoucí v žádoucí. Změnit to negativní v pozitivní. Hm? A to se může znova jedině stát, jestliže máme tu kontinuitu a odanost k praxi což je kontinuitá v životě. A pak my rozumíme, jak cenný život je. Lidi nerozumějí, jak cenný život je. My máme život, my máme nesčetně možnosti. A jak tyto možnosti využijeme, závisí na nás. Jak tyto možnosti využijeme, závisí na nási schopnosti poznání. A tu schopnost poznání prohlubujeme právě v meditační praxi. Meditační praxe, úspěšná meditační praxe, vede k sebepoznání. Jestliže poznáme sebe, poznáme druhé. A jestliže poznáme sebe a druhé, Nacházíme se ve zdravém stavu. Tak jak to vidí Lukáš? Rozpustíme parlament, nebo ještě jsou nějaké otázky, nějaké připomínky, nějaké vylepšení, co tady starý v nich povídá. Dá se to nějak vylepšit? Takže o dělej pozornosti a pozornosti včas, period, seběňami, Tak to je... Já jsem vděčen za takovou otázku. To je moudrá otázka. Jakož jsem se zmínil o tom, jediná možnost se změnit, a meditace je na to, aby jsme se změnili, je, že v té meditaci bude kontinuita. A v buddhismu se vysvětluje kontinuita, jakožto eh, uvědomělá pozornost, ve čtyřech pozicích, ve kterých trávíme život. V sedě, ve stoje, v leže a v chůzi. To je kontinuita v praxi. Tomu se říká iria pata. Iria pata znamená, iria znamená pohyb a pata znamená základ. My se stále hýbeme. I když teď sedíme, zdánlivě se nehýbeme, my se hýbeme. V každém momentě se hýbeme, život je pohyb totiž. My žijeme, protože se hýbeme. A jelikož tomuto pohybu nerozumíme, tak ten pohyb používáme tak, že nám škodí. Máme špatnou pozici těla, máme špatnou pozici vědomí, špatnou pozici těla se hrbíme, špatnou pozici vědomí se podléháme našim chtíčům a zlobám. No a naše zvyky nás ovládají, jak provázky ovládají loutky. No a teď zvyk uvědomělé pozornosti nám umožňuje vidět ty provázky, které nám hybou. A to je ta svoboda. My jsme, když žijeme, jsme v rámci mechanismu, který nám hýbe. Jako komputer je v rámci programu, který s ním hýbe. To je stejný. I naše vědomí pracuje v rámci programu. I naše tělo pracuje v rámci programu. Jenomže my Chceme vidět do programu komputoru, ale nechceme vidět do programu vědomí a nechceme vidět do programu těla. Protože neskoumáme vevnitř, zkoumáme stále venku. Yoga je buddhismus, je věda zkoumání uvnitř. A základ tohoto zkoumání je právě to, co tady kolega říká, je uvědoměná pozornost. Uvědoměná pozornost znamená se znamená upamatování se. To máme krásný český slovenský slovo upamatování se. My se upamatováme upamatováváme na to jak používáme naše tělo a na to, že tělo nám nepatří. Tělo je program. My se upamatováváme toho, jak naše city pracují na základě prýmutí těla. Toto prýmutí těla nám taky nepatří. To je taky naprogramovaný. To, co se nám líbí, to v nás nechá vystat štíč. To, co se nám nelíbí, nechá v nás vystat zlobu. Když tam není nic, co se nám líbí nebo co se nám nelíbí, tak nemáme se čeho chytnout. Tak hledáme. No, a na základě toho, co si představujeme, co vnímáme, jako co máme chytit a k čemu máme mít odpor, my, naše city, námi mávají. No a teď my se upamatováváme na to, jak naše pocity pracují na základě kontaktu s tělem a vědomí, jak naše vědomí pracuje na základě pocitu, které jsou most mezi tělem a vědomím a jak naše vědomí ovlivňuje to, co my poznáváme. Stejná věc Jeden poznává stejnou věc jako to a to, druhý stejnou věc poznává jako něco úplně jiného. Protože naše poznání je ry, tím, jak vnímáme tělo, jak vnímáme pocity, jak vnímáme vnímání a jak vnímáme vůli. No a teď uvědomělou pozorností, my jsme toho mechanizmu, my jsme si toho vědomí. A jelikož jsme si toho vědomí, získáváme v tom vědomí, v tom poznání, získáváme svobodu. Svoboda je v poznání. Jestliže nemáme poznání, my nevíme, co je svoboda. My chceme svobodu, ale hledáme i tam, kde ji nemůžeme najít. Svoboda je v tom, že pronikneme, vnitřně pronikneme. Tím. Jak naše tělo a naše mysl pracuje. A v tom najdeme stabilitu. Jestliže najdeme toto poznání, tak s námi hned tak nic nehne. A pocity se upevní, tím, že se pocity upevní, upevní se i mysl, tím, že se mysl upevní, upevní se všechno. A pevná mysl může reformovat nepevné tělo. Labilní mysl nemůže reformovat nepevné tělo. No, A tím, i když nám stáří začne mávat, my zůstáváme prýmí. Vnitrně napřímení. To znamená, že meditace nás skutečně změnila a reformovala, že jsme skutečně zdraví. Jsme naprýjmení, máme jasnost, jsme přímí, ale jemní, máme flexibilitu, adoptujeme se na jakoukoliv možnou situaci, aniž bychom příliš trpěli. No a to je výsledek správné praxe. Správná praxe nemá jiný výsledek. Nakonec, ať jsme budhové, nebo jsme primitivové, musíme žít. A život je pohyb. Jenomže jogín se pohybuje vědomně, ten, kdo jogín není, ten se nepohybuje vědomně. No a tím pádem není nikde. A protože není nikde, tak nenachází naplnění. Yoga, buddhismus je na to, aby jsme našli naplnění. A naplnění člověk může jedině najít, když se uvědomí svoji nicotu. Vidíme to stejně, Andrej. Hm? tak se upamatováváme na to, jak pracujeme. Tím, že se upamatováváme na to, jak pracujeme, pracujeme čím dál, tím líp. A v životě pracovat musíme všichni. Ale my pracujeme vědomě, ve smyslu darmy, ve smyslu zdraví. Hm? No a tak sklízíme dobré výsledky. No a nemáme se čeho obávat. Stáh nás opouští. starosti je něco, co nám nepatří. Dobrý. No a jeden. No to je ten výsledek continuity v praxi, odanosti. Tak starý nich to namluvil víc, než se sluší a patří. Teď bychom mohli skončit a roz, pomalu rozpouštět parlament, protože v 10 hodin máme snídaní. Jo? Ještě nějaká eh, rychlá otázka. Někdo má, jak tomu říká, horká otázka. <laughs> lidiče a souverzenc, jako vlastní vlastně lidi na prokažencí spojení, opravdu silný, a vlastně, když se člověk začne sám udělovat, nebo napravovat, má poříklad reflexy a už se dokáže v nějakých situacích když je komfortní a nedrví tolik, ale v určitý rodině vlastně mlučí, že je velmi těžší, když vám určitou ústu, určitě mluví člověk, když člověk vidí vlastně ty chyby, o vlastně, se sám odnaučuje. No, vlastně, to je... To je to, co je si třeba uvědomit. Jak je psáno v Biblii, my vidíme, nevidíme kládu ve svých vlastních očích, ale vidíme trísky v očích. <laughs> Duchovní život je, že nehledáme Chyby venku, hledáme chyby v sobě. Tím rosteme a tím pomáháme druhým. Hm? Jestliže hledáš chyby v druhých, no tak nikdy do, se do hluboké praxe nedostaneš. Hledání chyb druhých je naše chyba. Všichni ostatní jsou budhové, ale my jsme pitomci. Hmm? Proč jsou budhové? Protože podstata vědomí je nátura budhoství. To je víra. A my jsme pitomci. Hmm? Jasný? Proto se na nikoho nemů nemůžeš zlobit, protože jeho nátura je budovství. Nikoho si nemůžeš přivlastnit, protože jeho natura je budovství. To je víra, to je láska. Hm? Když takovou víru a lásku máme, všechny překážky nebudou tak skutečné. Hm? Je to jasný? Vidíme to stejně? Snažíme se. Dobrý? Tak tady skončíme. No rozpustíme parlament. Já bych se snažil z nás všichni. poděkovat Je to učení a darmy. To je vždy dobré, když člověk na cestě když si to připomenul. Tak já teď děkuji za takovou pohostinnost a třeba se sejdeme zase buď na sněhově, nebo tady uvidíme hm? něco. To je tak malá Přijďte se následky. někdy podívat na sněhov. My to tam taky nemáme špatný. A prejtel, to ještě z vás byste chtěli dát osobní individuální dánu ctihodnému. Na rozlučku tady sa se páči, tu jsou obálky. potřebujeme... To není pro mě, to je pro... To je pro... pro chtěli... Ale ctihodní máte už různé projekty a aktivity pro dobro bytosti, aj na Snehové, aj v Indii. Takže je možnosť nahromadit veľké zásluhy, rozumnú štெட்rosť a vyjadriť svoju vďaku za tieto hluboké učenia, ktoré nám Štiodný potom vzdal. takže ako sa tak dásem, a dia. Môžeme sa k chcete prispieť. A tiež by som chcel znovu pozvať Štiodného Damadipu, ja teda nie som v komunite v Ganjile alebo tak, ale akoby vyjadriť akési priaznivú okolnosť a znovu chtělného Dama Dýpu pozvať, keď zase půjde na budouc, bude v těchto končinách, nebude v Číně, nebude v Amerike, bude zrovna v Čechách a půjde na Slovensko, tak budeme velmi vďační, keď se znovu zastaví aj tu na Wangdenlingu. Tak já tež vás zvu, se... přijďte se podívat na to naše centrum, co my, to centrum, co my, jak si snažíme se vytvořit, má být otevřené, nemá být nebude patřit žádné sektě, má být otevřené pro zdravý duchovní život všech, ať už jsou buddhisti nebo nejsou buddhisti. No a já myslím, že takový centrum je potřeba. A obzvláště není, je to centrum, který dá možnost lidem, kteří jsou ochotní a schopní kontinuální praxe, žít nějakou dobu v osamotě a v intenzivní praxi. Na to je to konstruované, centrum. Takže je možné i tam dělat roční pobyt, intenzivní. Dobrý? Tak jedeme dál, snažíme se a žijeme jak nejzdravěji umíme, jak duševně, tak i tělesně. No a ono, ten prout nás vždycky vezme tím pádem, tím správným směrem. Jinak budeme lítat jak vlajka ve větru. Tak dobrý. Hm? ještě na záver venovat zásluhy pro všech bytostí. Dobře. Tak vpálí a potom v pečtině, můjíš? Můžeme venovat nášho ontár. Potom to nejjednodušší s tím začneme, to se mě nejvíc líbí. My vždycky v čínské tradici říkáme mm. Yuen yi ce kum te pu či. Wo ten yi sen fo Nechce tyto zásluhy přenesou na všechny bytosti, abych já společně s nimi dosáhl stav dokonalosti. Hm? a ah, teď dáme tibetskou Eta vata camehi sampatam punyas pada sabbe deva anumodantu sabah sampati si dia Eta wata cammehi sampatam punyaspata Sabbe butta anumodantu sabba sampatiisi dia Eta wata camehi sampataam punyas Sabbe satta anumodantu saba sampati Aka, satta, jabumatha, deva, naga, mahidika, puñantana namo ditesva chiramrakantu sasana. Aka, satta, jabumatha, deva, naga, mahidika, puñantana namo ditesva chiramrakantu desana. Aka, satta, jabumatha, deva, naga, mahidika, punyanta namo ditesva chiramrakantu Devo vasatu kálene, sasa sampatihotuča, píto Bhavatulokočar, Rája, Bavatudamiku, sadu, sadu, sadu. Tak jsme ukončili tento krátký zásad. No a doufám v budoucnosti budeme pokračovat.